گران محترم کو د مولانا زین الله صاحب د دوره تفسیر قران د اصول او دا 1 نمبر کیسټ چې مسجد امیر ماویا محله حټک سولډیر کې په 4 8 2008 کې شوه ده د دې د میراثو پته یا ساتي اشعادی توحید سنت 61 ان سی ڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازانیز دی مین چوک جنگیرہ روڈ سوابی پروپیلٹر انوارشیر موبایل نمبر 0301 ستاون باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري وإسر لي أمري وحل العقدة من لسان يفقه قولي قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفره هو خير مما يجمعون مونږ تاسو د الله تبارک و تعالی ډیر زیات لوی احسان دي چې مونږ تاسو الله جل جلاله او منواله بیا د شعبان المکرم په میاشت کې د دورې تفسیر د پاره زل پینځل پینځم ځل باندې په د مسجد سيدنا میر معاویه کې راځموو کو د قران کریم سره نسبت د قران کریم سره محبت په ځل کې دا قران کریم عظمت ساتل مده سره الله تبارک وتعالى انسان لپاره کیور کړي کی نبی محترم صلى الله عليه وسلم فرمایي چې الله تبارک وتعالى ډېر کو منا د کتاب په ذری سره پروت کړي او ډیر قومونه الله تبارک وتعالى ذلیل کړي د کوم قوم د کوم خلکو فضله کې د الله تبارک وتعالى د کتاب سره الفت او محبت او عظمتي او خلکو ته الله تبارک وتعالى ته رقي ورکې عزت ورکې کوم خلکو د الله تبارک وتعالى د کتاب سره نفرتي د کتاب والو سره نفرتي او خلق او دنیا کې مزلیل او اخرت کې زلیل د قران سره نسبتونه احادیث او کې سو نبی له صلوات و سلام ارشاد فرمایلی نمبر 1 نسبت خدا تاسو اوسو د قران خو دین کې شه دوم نمبر یا د قران کریم ذکرونکی شه او دریم نمبر یا د دې خدمت کوونکی شه قران او سنت خدونکو کی جوش ہے یاد قران او سنت د قرآن کی جوش ہے او یاد دې خدمت کوونکو کی جوش ہے د دین اخو ولال نشي کنيстаў تباي سماړ کن عالم او متعلم او خادما ولا تکن رابن فتھلک نبی محمد صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک کتا څونو دا قران دکلا کوي نه دا قران خود نه کوي نه خدمت کوي خدمت غلا در کینار مخالفت کوي نو تاسو څنګه جامي او کریم دا واحد کتاب دی چې د ټولنی درس ور کوي د اتفاق اتحاد درس ور کوي انکه جو څونو د عالم کی سوچ کوو معاشره کی دینی اجتماعات وی سو را راجمہ خلق راجمہ کی گی دا اللہ تبارک و تعالی پر کتاب باندے دا پرون دا دور پر سیر شان خواہ شانا دیر ملگرو تشریف روڑو باری قرونوں کے ذرانہ خورن دیمین دا دی راجمہ شوی دا نن منگا بسم اللہ کو ملگ دی دا لرے راغلی لر نراغلی دی دا اجتماعیت دا راجمہ کے دا دا منگا اتاہ دے قرآن راجمہ کو دې مسجد کې بیا دره تفسیر ابتکار ان شاء الله فاتحه موږ سورې پښور وکوم خو د فاتحه شورو, شورو کې دونم مخ کې سورې زموږ درسونو تر از دایي چې ملګري تفسیر قران بل پدی کې ماهران شي او تفسیر ابن کثیر په مقدمه کې کی هم دالي په بهتري نوم تفسير د آیات د قران تفسير د په آیات د قران سروشي زمونګه تاسو پاتې راغوي اهدنا الصراط المستقیم چې مونږ ته یا الله صراط مستقیم وې له احادیث کې مرې تفسير شته نورو مفسرینوم کله اوس کله مونږ په قران کې دا اهدنا الصراط المستقیم تفسير ګورو او قران ذکر کوي و دا قران صراط مستقیم الله اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْا حَذَا سِرَاتٌ المستقيم دا عبادت کول دا سرات مستقيم دے دا انبیاء علیہ السلام اتباع یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علا سرات مستقيم دیتو تفسیر القرآن بالقرآن اگر دا بعد استلاحات بیانو چی پا اغیسرا رستو پا تفسیر کی اغا منگا اتاو دا پارا ممد او معاون وي. دې کوم آیتونه راوړو قران کریم عظمت پکې ذکر کوو د قران کریم تاریف ذکر کوو قران کریم چا سره خطاب کوي قران کې کوم مضامین ذکر کول شي چې انسان ته غا اساني قران کریم پر صورت کې او داوي هغه داوی د اثبات د فار د دلایلی کله قسم ذکر کول شي تا پکمن دا دا مون په استله عادت کې او پیژنو بیا چې موږ فاتحه کوو او ذکر کوو مون من اول آداب د قران ذکر کوم اول الدرس الاول فی آداب القرآن اول درس مونږ ذکر کوم په بارا د آداب القرآن کې اول دا چې کله مونږه تاسو د الله تبارک و تعالی د کتاب ته چې زموږ په زين کې دا ايجاد الله کلام دی چې موږ تاسو ته د الله تبارک و تعالی کتاب ته کینو چې زموږ مسعود دی چې دا عام کتاب نه دی دا د الله کتاب دی دا کلام الله دی دا عزت اله کتاب دی او دی عزت پم موږ لازم دی اللہ تبارک و تعالی فرمائی لا یمسوهو اللہ المتحرون دی قرآن تبا گوتی نووو مگر پاکان خلق قرآن کریم پا اودس کی راغستل کم انسان وضو اودس نی اگر دا قرآن کریم او راک اگر تا گوتی نشی او بیا بی انسان قرآن رستی شي. بل ادب قران په خپل ذکر کوي سوره اعراف کې ایذا قرال قران وفستمعوه و انستوه قران په خاموشه سره او دل غوډ ولکه خودل حديث پاکم را نبی محترم صلى الله عليه وسلم فرمایي اسوک دا قرآن کریم یو آیات زدکی دا سلو رکاتو نپلو نابزل ثواب لري د قرآن کریم په یو یو حرب بانده اللہ تبارک و لسنه کیا اور کی کمیو انسان پا کې کی مجھولشو دا اللہ تبارک و تعالی کتاب زدکی دا ایت تفسیر زدکی او اغله دو د دا پر وخن لیکن مجھے دانا شیخان جو قرآن بہنے گی مجھے دعا تا ضرور کرو یا ذکر تا ضرور کرو حدیثی فائد انسان پا قرآن کی مضغول ہے شو دعا دا پارا وتوخت نمی لائی گی ذکر دا پارا وتوخت نمی لائی گی نو اللہ تبارک و تعالی دا غرق تلکو نزیاد دلوار کئی سونا خلق دواغانو کے مسروفہ دے ذکر اسکار کے مسروفہ دے دا قرآن والا دیتا اللہ پار دینا ز فا قرآنِ او کریم با عمل سنگو کی گی فا قرآنِ کریم با عمل پا دی ترکیه سرکی گی چی انسان دائی پا ترجمہ و تفسیر بانے پوئے یا نبیرِ صلی اللہ علیہ وسلم پرمائی چاہ قرآنِ اُلستا ایتن کار نبیر ایتن کار نبیر ایتن نبی محترم صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم فرمائی کہ کم کس قران ز دک او پای عمل تاجن یوم القیامه ذو احسن من ذو الشمس چا قران کریم ز دک او پای عمل کو نو عمل د قران څنګه کیږي د ترجمه عزیزی دغه نوو والدینو ته مورطلار ته تاج ور په سرکري شي چې دا غير انابا د نور د رنا نزياتې دا به د مور پلار اعزاز به چې کوم کس په لوې عمل پیګروب کم مقام کم یو کس قران یاد کو وي حلاله حلال وي حرامه حرام وي او تبه الله <سؤال> پاک جنت کې داخله ورکی او داغه د خاندان داس لسکا چې په جهنم واجبي دا غي سپارش الله قبول کړي فاروزی پاک کراجی د چا پسینه کې د قران کل بیت الخریب په شان دروان کاندړ دی بل فاروزی پاک کراجی چې زړه متزانګ لګي چې سن اوپني ته زنګ لګي صاحب کرام فوران ته په دې اره الله رسولا د دې نه صفای به سه الهی نبی رسولات والسلام فرمال چې مرګ یا دول او دا قران لستل بل حجی پاک کراری را هر یو سیس د پاره شرافتي زماده امت شرافت دا قران, دے حلق قرآن, قرآن دی چې کوم خلک قران لولي قران ته ناس کای گویا چې دی د الله تبارک وتعالى سره خبره کوي په دونه عظیم کتاب دی عزت والی کتاب دی چې دونه مثبت و سره وی چې یو حرف سړینونی لس نه کې به ملایي پدې وجہ ډېر پاد در احترام سره او داس کې قران تناستا د جناواله شکل جوړو چې هاذا کلام رب د जबाब دا کلام نه ګور پدې کې پی څ سره قران تناستا چې مونږ ان شاء الله ول ناس ته بردن الهي شي ان شاء الله دوه د آیات الرحمت او د آیات غضب حق ادا کول و قران کریم کې بعض آیتونه د رحمت دی د غضب دی په کې د الله غوص ذکر دا الله غضب ذکر دی دا الله عذابونه ذکر دی بعض کې دا الله رحمتونه دا الله او میذونه دای حق دا کول کمزې کې د غضب آیتونه راشي یو د اړین پناه اوختو دی الله د غضب نه کمزې کې د رحمت آیتونه راشي د جنت تذکر راشي دا الله نه کغختل قران کریم عظیم غنل بلدا چې دا کلام دی په اړه کې دا عظمت دی دا خو در رب زماده خالق او مالک کلام دی زړه د خالی ساتل او سوچ او تدبر سره قران ته ناس د عمل په سره دا بعض آداب د قران کریمو ومن بیانو عظمت د قران چې قران کریم سونه عظیم کتاب دی عظمت دا قرآن زکر دا عظیم کتاب دی چې اللہ رب العزتو دا خیر الكتب چه قرآن دی خیر الكتب قرآن کریم فرقان حمیدو دا پخیر الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باندی پخیر الملائکہ حضرت جبری علیہ السلام پا وساطت سرا پخیر الامم امت محمدیه د فاره پخیرل اشهور پر رمضان مبارک کی پخیرل لیالی په شب قدر کې نازل کړي ده قرآن کریم خیر کتب دی په خیرل رسول نازل شوی د خیرل ملائکه په وساتت سره او خیرل امم ته پخیرل اشهور رمضان کې په خیرل لیالی شب قدر کې دا قرآنِ کریم خیرِ کثیر دے قرآنِ کریم خیرِ کثیر دے لیکن صورتِ بقرآ آیت نمبر دو سو انتر آیت کیوں گو رہے نمبر دو سورة البقارا آیت نمبر دو سو نتر حکمتا مئشا و مئوتل حکمتا فقد اوتيا خيرا كثيرا يوتل حکمتا مئشا و مئوتل حکمتا فقد اوتيا خيرا كثيرا قراني كريم عظمت بيانو چې قراني كريم ډير خیر خير یوتل حکمتہ ورک یلا پویدہ قران مئی شاو چاله چو غواڑی الله ارچا تا د قران فهم نور کئ الله ر انسان قران تا نکی نیو یوتل حکمتہ مئی شاو ورک یلا پویدہ قران چاله چو غواڑی و مئی چاله چ ورکړې شو په دې قرآن یو آیهز دکو دقران عظمتز دکو دقران ادب او بجندو یو آیه او بجندو دې ته په دې قرآن ایته حکمت ویل شوی او من یو ته حکمت چاله چ ورکړې په دې قرآن نو کاغنارینه او زنانا کاغه دکاندار دې او کاغه او تا ژوند به حکم ملازم نو کار سوق دي دلته الله پاک من ذکر کوټ سوقم دي جو به يو ته له حکمت ماي شا ور کوي الله په قران چاله چوغوالي ار چا الله دا, دا قران په نو کې ډېر غټ خلک دي ساورې کې دنیا شتا رقم خلکو چې الله انتخاب وکوه غير دراوستو خوښانه شکره وعبانا نا جمالگڑینا دیکھوا برا نا غرد طرف نا نا بشغالی طرف نا عمل غیر اللہ پا کمروخ تا اللہ پا کراوستو یو تیل حکمتا مئیشا پرید اللہ دیر شکر استر پکاری خواد انتب استاذان ویچ درست تک یہ نے الحمدللہ وائے میس کے بیاو الحمدللہ وائے آخر کے بیا الحمدللہ وائے قسم ہی دی پا اللہ دا ڈیر دوینی آمد تے یو ته له حکمت مایشه ور کَی الله په قران چاله چوغواڑی او بل حدیث پاک رازی ترمذی شریف روایت نقل کړي نبی رسول الله و سلام فرمای مَن یُرِیدُ اللَّهُ بِخَيْرٍ يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ کوم خلق تعالی د خیر اراده وکیا دین په ور کې را مالکیږي دا چې موږ تعالی د خیر اراده کړی دا, دا الله رضا سوي کړه من يريد الله به خيرا يفقط حفظ الدين چاته الله د خیر را دو فرماید دین پوه ورکی دا دین پوه حاصلونی رسول ملګری را جمع شویل الحمدلله ثم الحمدلله دي ته الله پاک د خير را ده کړي را او من يوت الحکمت چاله چ ورکل شو پوهه دا قران فقد اوتیا خيرا كثيرا یدی لا ور شو ډیر زیات خیر ډیر خیر څه ته ونی مال ته ونی بنگلو ته ونی جیدات ته ونی او حدود ته ونی ګرډ او سکیل ته ونی فقط اوتی خیرن کثیره د قران پوته ډیر خیروي او کستا الله ډیر نو خیر ورکو اگر چې اسلی دلی ټوپه دا اسلی دلی جامي چوليدي او ګسکی आवाज کوي وظیفه مرا او زیپره اورل ختمو بقى داگر دیگلوی مقام شغا حدیث فاکی امرادی خیرکم من تعلم القرآن و علما خیرکم پتازو کی پٹولو کی غورا آغا سوگ چه قرآن خائی او بلتی زدکی قرآن زدکی او بلتی خیدہ پتازو کی غورا انسانی نبی ریسلام فرمائی نو یو خبرا قرآن خیری کسیر دی دویم دا قرآن کریم نیغلا رخی دا قرآن دون الویرزی مشان کتاب دے چې دا قرآن کریم نیغ لار خی لکہ سورت الانعام آیت نمبر ایک سو چب بیسو سورت الانعام آیت نمبر ایک دا قرآن کریم نیغ لار خی اتم فارا یو سلش نمبر آیات یو سلش پگیشتن نمبر آیات سورة الانعام اتم فارا آیت نمبر ایک سو چب بیسو وَهَذَا سِرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمَا دا آیتون رادولم دیو دا یادولم دی بیا چه قرآن دو نازیم کتاب دی دا خیر کثیر دی لیکن سورة بقرآ آیت نمبر دو سو نتر کہ وَمَن يَتَّلِهِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا دا قران نه غلار خيو سورۃ الانعام نمبر 126 کې الله فرمای او هاذا صراط ربک مستقیما او هاذا او دا قران او هاذا او دا قران لار در په ستازه نیغا اته ګمانزه یا الله مالا صراط مستقیمه او قسم دې کوي قرآن د بناست نه کومه واهذا صراط ربک مستقیما مثال داسې دی لکه یو څلوی ما توبو ما تو ته توبوړل غوځنس کوم نو انسان وای یا الله ما ته غلار مال قرآنو هه مال قرآنو هه او دل قرآن بایانی جو دی بیام قرآن زدکینه می غلار زدکینه وَهَذَا سِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا او دا دلار درستانیغا ودا قرآن سراط مستقيم ودا قرآن دنیغلارا دا دانیغلار دا پنیغلار روانشا داره سورتِ انعام آیت نمبر ایک سو تریفانو یو سل دریپانزو سم نمبر آیات سورتِ انعام اتم پارا آیت نمبر ایک سو تریفن یو سل دریپن زوستم نمبر آیات وَأَنَّا هَازَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا سُن اخوان کی رایوشن پیو عنوان آیتون راجم کولو استلاحات و کداف دوشی چه انسان پیو موضوع آیتون راجمو کی نبیاء دلاء آخوان دم ورکیو قرآن دلاء سانم شبیا وَأَنَّا هَازَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمًا الله فرمایو دا قران زمادنی غلار او تبیو دی پسروانشا خلک بتا دنی غلار نه لیا او قران نه به خلک کړي موزه وړي قران تا قران ته سگه کوته دنی غلار پسروانشا او دا نی غلار چا چي دی خو اندغست دا ټیم به خوب قربان کړي دا زمونږ د دې غریب اپریشن کړي تکلیف یوتا او قران درس تا با قرآن اغا نی غلارتا داغی غخون اغا انسان آرام تنو پریدی بیا دیر ملگریو تو لرس بستریشیوی دیوٹے بے کریو نو باز دل تراغلی باز بخوش علا کو قرآن تناسی دیر زنانا تو لرس غریبانانی کورو نو کی زیجا روکوا جڑو کی وینزا ماشومان کلاروا سالن پخوا دوڑے پخوا و ماشومان داغی جامی وینزا تو لرس تریشی غریبانانی او اوسم کاسا <ساور> وړیر خوشاله کو کې سړی پهو محلو روان شي د ار محلینا د قران اوازونه د ار محلینا د قران دا درس اوازونه الحمدلله ثم الحمدلله وان نه اعز سرعت مستقیما او یکینند قران سراتی مستقیما زمادنی غلار فتبي ودي پس روان شي او قران پس شي القران نوو نړۍ ولا تتبعوا السبلا او تابعداري نو کې د ډېر لارو <تصفح> يهوديت په سلار نشي عيسايت په سلار نشي مرزايت په سلار نشي رافيزيت په سلار نشي قاديانيت په سلار نشي ولا تتبعوا السبلا او تابعداري مکوې د غنو لارو نقصان به سې کړي ولار په د قران تابعداري کو د قران او سنت ښه کمزې کې چې په کتاب کې د قران تشکيره راشي مراد ته نه قران و سنت دواړي يو لکه چې احاديث د قران شان حرام ولا تتبع السبلا د قران او سنتنا النور لا رقص مزايا فتفرق بكمن سبيلي تسنب کتاب تاسو لرا د نه غلارنا کده قران نه واره بیا تو دا قرآن نیغ العردہ دی قرآن پسی روان شا بل دا چه قرآن کریم دا اللہ پاک د رحمت سبب دی قرآن کریم دا اللہ تبارک و تعالی دا رحمت سبب دی زکر سورة الاعراف آیت نمبر دو سو چار اگورے سورة الاعراف دو سوا سلو رم نمبر آیات وَإِذَا قُرْيَا الْقُرَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانُسِتُوا لَعَلَّكُنْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قُرْيَا الْقُرَانُ چِكَلَا لُسْتِكِي جِي قُرَانَ چِكَلَا قُرَانُ بَيَانِي جِي فَاسْتَمِعُوا لَهُ یو اسمعو دی یو فاسْتَمِعو دی اسمعو ما نده ووره تاسو اسمع اسمعا اسمعو يو استمع استمع ده يو, يو استمع ده يو استمع ده له فاديك ده سين زائد راغلي فاستمعو له او ده ده صرف قانون ده ده زيادة المباني تدلو على زيادة المعاني کثرت المبانی يدل على کثرت المعانی زیادت د الفاظ او دلالت کی په زیادت د معنا باندې چې کوم ځای کې یو خبره هم یو نه هم د صرف مونږ په گیغنه شاندې کیږي چې طلبه کرام طالبات د مدارس دینی به پوښي او قران د ترکیبونو کتاب نه وایو خا په دې کې موږ شروپ چې وا اذا نہ شو قرئه پیری مجهول شو قران شو او دا رنګه دا ترکیب کې بادا کیا که شی هولې ده کې به عبارت مقدس شي جارې مجرور مطالب بشي پر ضرب مستقر پوری او پر پر لغوه پوری دا کې تقدیر دې عبارت بادار انګي شي خلک دې دا څنګه د الله کتاب لې او قران د کوم مقصد د فارغ لې دا الله له حازو کې هغه مقصد د پاره وای قران د اجراګانو کتاب نه دې پر قران کې اجراګان خلکو تشورو کی با دي خلک یې پلان کېږي کیږي تحقیق کیږي الته پېمانداري د لوم قران خالتو لم تفسیر نما یاني طالب پدې تفسیر کې اغه نه و سر چيډي الحمد مبتدا ل الله جار متعلق په قولو مقدره پوري قولو چې غره عمر ده ان تم پایل به مقدر دي دا خو یوستان سي زیکل چل دی غيابات کړی بس تا پکي تعويرا یو رډر نکار تحقيق وکړه لري ته دې سجده ته یې رب پته کوون شو او چې ته قران ته کې بویله قران عظمت مزده کو د قران تعریف مزده کو د قران مزامین مو یاد که فسادان داس سره ودیره دا هغه نډیره پیدا نه اله بعض طالبان غریبان ساده غانی یې دې پلان کیده غو ته تحقیق کیږي ته دې سره په نه ویجرا پگیږي قران خود سره په نه دېجرا غو نه پارنی راغلی هه په دې خبران پهول پکارد دي د نحوه صرف اهميت پخپل زې among مدارس کې مونکي مدارس و و عم ان پارا کی یو عام اتصال پر په دو کال کی ترکیب سره او دای دا تحقیق سره بیا پڑھاو چې کله داسې درسونه یې د رمضان شعبان نو پای کې جاری مجذور او متعلق په زر په مستقر او په زر په لغوه پوره دا د قران سره ډیر زیاتې کوي وا اذا قرئ القرآن او چې مونږه خبروږه په هغه له ګوره دا نوحې صرف خلاف دي نا مونږه حلق زین جوړول غواړو چې د قران د هر سورته کې مداوغه نو کوم مقصد د پاره الله تبارک لے پا و تعالی دارالګلی دا دا دی په هغه مقصد زده کې چې د دې معاشره کې یو انقلاب راولي او اذا قرئ القرآن سکوګورې ان الحمد لله پسول ملګری الهاله له دمو کوشش دا کوم پدې کې مونږ غی نهویو سپې بسونه نه مونږ چړو دا زکری ملګرو تخونه ورکی شواد پکې را پیدا کړو نو زکدی ترازی او اذا قرئ القرآن چیکلا لستیږي له نو پس تمعو مانا توجو سره ورخا زیادتو دا الفاظو پا کرالو نو زیادت دا الفاظو دا لنزگی پس زیادت دا مانا باننک صرف پس معو نو بس صرف دیگو گنو سره ورخا نو که پره بلغو گیو باسه کنو باسستاخو خا خو کی پس تمعو مطلب دارج کی پدیگو گیو رخا خو گور پدیگو گیو نو باسه گو رخا توجو سره ورخا وعیزا حضرت شاہ جی زیاللہ شاہ بخاری سے مون دا یقین چې دی وخت کې الله پاک وایي چې کله قرآن دوست کېږي او ري چوپي او ته په دره هم کې هم به ما ان شاء الله را هم کېږي دمو یې 100% عقیده یې تا او الله وایي لا ان لکم پرحمونو دا الله دا رحمت نه محروم کم ښه لګي چې قرآن ته وګ نگ دی دا دا خوب ټیم دی سړیا دا دا خوب ټیم نه دا الله دا رحمتونو دا خو 40 دا قران کریم ته ورګه وخت او همو پرونو ملان کړه او چا خوښ شاکه گاوند یاني اغي سره ريډيو سېډني زنانو سره نو نور گاوندیا ته پکاره دي لې سټوال ي خپل کور ته زنانو را جمع کوي او پرديو په حيات او اور کور کې د قران د درس اوازې لعلکم ترحمون دغه ا خو پکې اوس ادب خیال شامل پکاري چې بازي گاوند کې يا پکور کې اورېبانان بيماراني تکلیف وي ورته نو بازي راځل غونته شرارت پکینو आवाज ول خلق تیس کی دین لگی جنا پکاری یا بعض ادا څوک بلاره باندې تیریږي د قران د درس دشمنانی د لاره کتاب دشمنانی خلق او توید قران درسونه موره ایب موره نو باندې شرطوی دې چې په خلک دا وخت ته و کی نو غریب کې کوره پوریا جمعه ته پورځینو بس بالکل پاره ملغهټ کو پکړي دا ته اسو چللی هغه بیا نو د قران مخالفت کې بیا نو خیر دازي مریض خلق وی ایپا د ایپا اگر آواز د ریډیو لپاره و باندې و ایزا قران وکړه قران بس تمع له رے او توجه سره اوره وان سټو خاموش ولکه نه یو لعلکم ترحمون د پراج تا زبانه رحم شي بلدا قران کریم د حقيقي خوشاله سبب دی قرآن کریم د حقیقی خوشالي سبب دي د کو سوره يونسه نمبر 85 85م نمبر آيات د آيت نمبر 97 يا ايها الناس يا اولسم بارا سوره يونسه 85م نمبر آيات د 85م سوره یونس او پنځم نمبر آیات 57 نمبر آیات نو پرې مؤشر کې دا انګلیش میډیم سکولونه یو چې کوم کې اردو او لشکري ژبانه انټرنیشنل او زمونږه ملکی جغم دا قومي جغم دا نو اکثر خلک د ورته په انسو عادت ودا مون په انګلیش میډیمونو کې دا کومه تیاری ته اردو انسیو ته نه خیه نو سره خوښو شاګه مرګي ټلیفون کې جين سي پکې وای انګلیش کې وای روزمو په 87 او 89 باندې سب وګو پدغه ساده اردو کې اله پکار دی چې دا اردو الیم سي مو سره یا دیخه یو جیتاسو پکې 55 57 وای 58 19 ګو پکې 56 او 58 وای دا په بیا سکول د وړو په اړه جوړ شي 1 2 2 2 4 نو کوشش دا پکار دی چه دا اردو دا انسی دا لازمی سیز دی چه دا مستریا دیشی یا ایوان ناسو اے خلقو زمان استاد محترم اللہ ما نیلوی صاحب رحمت اللہ علیہ و مانا کولا او زمین پر بسنے والے انسان وارجنو یا ایوان ناسو اے خلقو قد جات کوم یکنن راغل تاسو تا موعدتون دا نسیت نڈک کتاب اللہ دا نصیت نڑک کتاب را لے گلے دا حاصل که میر ربکم د طرفا دا ربستا و شفا اللی ما فی صدور او علاج دے دا غمر فی صدور چے پسینوں کی دی پسینوں کے کم گندونا کم بغضا کم خیری کم غنداری قرآن سرعی لاجوشی او یا چے کم کدرنگا گندو بازی غو تختی بیا یرازه وبس کاری بده ما ته خبر راته نه قرآن او عام خبر کوي و شفاء لما في او ال عد د امراضو في صدور چې پسينو کیدي او هدان ګموندې کې وفرق ذکر کړو هدان ک محبورت شامل دي, دي, دي رحمت ک محبورت شامل دي فق مقام بیا تفسیر ور رحمت للمؤمنین اور رحمت د پار اعلانکا اے کا علیہ السلام ففضل دا اللہ فرحمت دا اللہ بفضل اللہ نمراد قرآن و برحمتی فاغیبان دی عمل و قرآن تناستا داد یو عمل قرآن تناستا عمل لکھا نو فبی ذالکا فلیفرہو فبی ذالکا مکول بھی مقدم کړه دا دا فارد فا بی ذالکا ام خواست پا دی کتاب فالیفرهو دا خلق دی خوشعالیو کی د خوشعالیو کتاب د دا قرآن پر اون سو په خوشعالیو پا کورن که خوشعالیو ملگورو مبارکی را لگلی ہی دوری تسیر مبارک محلی د دا پار مبارک از د دا ملگورو دا, ملگور دا مبارک دی خوا دا, دا, دا مایک خراب شو دا نوی مایک راتل او دا ټول دا دا خوشعالی پرون دا ساوڈر زنانو کما قربانی کوله چا دا واسا پیکی دا پوئی شربتونا چا بوتل را لے او چا شربتونا را لے چا چا یانی چا خواگو چا لوگانی دا واکی حقیقت دا دا خوشحالیسیز الله اللہ بہتری نی بدلے ورگی الله بی پدل اللہ و بی رحمتی پا بی ذالکا فلیفرہو پا بی ذالکا فلیفرہو یا بازمو مفاسرین ذکر کوي دا بی ذالکا مقبول به دی دا دی اغفال محذوب دی یعنی فلی یفرهو بذالکا خوشالدیو کې خلق په دی, کی خلق دی, نمانا بدا سی دی کی قران سره فلی یفرهو بیا دوباره خوشالدیو کې غلط نو بذالکا بیا الته محذوب دی نو معنی بداسې شي خوشالدیو کې په دی کی قران کې په دی کی قران تاسو په خوشالې ولا خير مما يجمع هو خير او دا قران غوردی دا غثنا چې خلک جمع کوي او د مال دولت جمع کوي او دا قران غوردی ارسنا دا ار یو سيزنا دا قران غوردی او قران ته خير ويو بلدا قران کریم د الفت او د محبت ذریعہ ده قران کریم سره امت کی ټوړ جوړ را دي قران کریم د جوړ کتاب دی قرآنِ کریم دا محبت کتاب دی لکه سورتِ آلِ مران آیت نمبر ایک سو تینو گو رے مفارا سلو رم فارا سورتِ آلِ مران نمبر ایک سو تین چه دا جول را راولي محبت راولي الفترا را ولي لونه يو کي يو واعتصموا بهبل الله جميعا واعتصموا بهبل الله جميعا من غلي ولګوي پر سهدا الله رسول دا قران د الله رسول او دې قران سره دا انسان د الله سره تعلق جوړ شي کله چې څوک دا قران وي دا الله رسول نیولې دا مثلا الله پیغمبر شي او چې کچا دارسه پری هو د الله کتاب نو بس یو سړی چې کتاب شي برخيږي او سه نیو زرا پری هو د پته ملګینه بیا دا الله سره تعلق ختم شي تاسو نشي بیا زمونږ مرشد صاحب حضرت مولانا حکیم اختر صاحب لالی الالی ایبه مثال ذکر کو دا الله سره د تعلق او حبل الله د الله سره چې یو سړی دین اکل شي دا غړو پته لګینه چې کم کمزوري تبا برباد شو یو مثال ذکر کو اورال علکان ماشومان د ایندوانو غرس امر سر کوي هغه بسن مناوي باډي ویلوي دې म्हणजे کله دې باډي نو نه پدې کې بعد خلکي اغا باډيو تلنګر وره شي لنګرو دې کې سوته هغه باډيو پې کټ کوي म्हणजे کله باډي هغه تارغه لنګر سره کټ کوي ته د دې باډي وی پته لګينه بیا د بیا لوزی بلااله کان ور پسی بیا دا چې اورو غار غار کړي بیا غار غار کړي نو حضرت به ذکر کول کی او سړې د حبل الله نه کټ دی دي رسین نه دې کټ شو لنګر لنګر ورته اړپړي وته شیطان ور لنګر ور واچور د قران نه راو ورزلو دا الله تبارک و تعالی تعلق نه او داهنه راو بد بده بیا غار غار چی خو عیشاد به یو دا رنگي دنیایي تقاضی بیدد د دې باخرت د پاریس کارنو کې بیا واعتصموا بهبل الله جميعا من گلے پر پرسید اللہ سرطولا دکا حدیث و کردی تیری مزید شریف کے القرآن حبل اللہ المتین لا تنقذی اجائبوهو دا قرآن دا اللہ تبارک و تعالی و مضبوطا رسید دا. دا دی ختمی جنا ولا تفرقو دا قرآن نا تسنس کی گئے ما دا قرآن نا گوارے تسنس نشئے وَذْكُرُونِ مَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ او یاد کہ نعمت اللہ پتاسو دا قران دا لڈ دین نعمت کم والا کو دا دارا گے کم محلی دا دارا گے کم کلی کتاب یانی گی دا اذا اللہ نعمت گنی او سو کم جدا اللہ د نعمت شکر ادا کائی اللہ ول نعمت نورم سیوا کائی لیکن دم دا محلی والا وی دی, دی نعمت دیر خوشال وی دی نو اللہ تبارک و تعالی پکوت نورم ز اپ کائی مل گرین دیر راضی او دارنگے فے دم خل کو فاذبتم واذكروا نعمت الله علیکم یا یقین یا مد الله فتعسوا باندی اذ کنتم اعدان کالا تاسوا د یو بل دوشمنان و یو په وراله خبر جګړه کبی پانی پلانے په جګړه کبی ګوړا دوړانے په جګړه الیک تاس از دما د اصل مخکشو استا او کی دما د مخیو بوسخه لې او مادی ل <سؤال> ک د خپېخورورییکي ک تا کې ما را څ په دلار را وړه ده او باید توورا تې به تکټ کې کله به د ساو لخپې کټ کې پهې به وګړیوي شراب نو شا بهوي سب او کتاب ووودي کتاب ان خلاب را وخه تاقلبي کتاب دیقلاب رالی پهسینو کې انقلاب رالی هغه کفار خلک چې یو ور آان اوریلی دی یوورځ نه یو لمهی قآه ورلی په کې انقلاب راغلیدي. زکه هو اقبال وې پاش ګورم ان چی در, دل گویم در دل دی لمزمرستا پاش ګورم ان چی در دی لمزمرستا ای کتابه نستیزي ديګر رستا چو بجا د رت جاندی گر شوه دو جان چو ديګر شوه جهان ديګر شوه دو انسان کې انقلاب را ولی لاغون جهان کې انقلاب را ولی وي تون ميداني کې 아이 ني تو چیز زيره گردو سر تم کې چیز ا کتاب زند قران حکیم حکمت اولای ذا لستو قدیم واتسمو بابل الله جميعا مون ګول یو لا ګو د الله پر سرټول ودا قران تاسنس مشي چې ارکور کی مون بيګا اعلان کړو چې پساوړو فوشا کې اره محالکه په ارکور کې قران چېږي د قران आवाजونه واتسمو بابل الله جميعا ولا تفرقو کم کی جی لگ سنع... راشی او جکمه خلک په بخيږي ته و خېدې ستا مخ کې به دي لګرو کوغه اته که سينه چې بیا تا باندې دړراشي او بیا دا ټیم غرمي ډاکټران صاحباندو کوونم بس کوپان او غیره ملاويږي نه او ستا په تکلیف خپګې مخرم به لګرو غووه دا که باقي خلکو ته قرآن نه لرځي او واعتصمو بعبد الله جميعا واعتصمو ادا بډیر پوې خلکې نه پوې خلک یعنی غیر ال مواله په ساورې کې بداسي نه که قران درس ته بیلرجی کی یا به قران درس سره لګین د قران سره محبت کیو وا اتصموا بعبد الله مکه زموږه ملګری مفتی شه د کراشګل ترغلو مېره با دي په خلک کی سوځه د مونږ بار بار اعلانم کو پوجر کيم په بغم کې وای په قبر کې او دا داوه کوم چې د مونږ کم درسی زمونږ کم بیانی نو استاوس ري الله خبره غلطه کو کم تفسیر غلط کوو سد ري الله د مونږ کو اسلام وګړه کړي مونږه لګیو خانه که مون غلط وایو تاسو وګونئ ګارانه بیا مې خلک را لږه وایم نو بیا هم په کې باندې مخالفت کیږي درته مزه یو دا چلو واه چله پر اپیګن الزامونه او با په ډیره سم خبر اوغه ماتې موریسو زاله قسم فرمه هغه که دوره شروع وا ما شي یکلی کې چکرولو غولو د ار کور نوازونو ار دکان کې आवाज وو چې ما هم لګون ته برداشت نشوخه چې داونی در در یو دکان کې ما واه نه غیر ما زمام لري دا خبره ند نور خامخادہ خودمو د مودیانو هغه زور سيز دي د مستدانو به کيسه کوله وي هغه شيطان کا کار روانو هغه غوت کړي الې و سرهي چې تپوسوږي چار د اکړي رسو یایو پندوګي رسو دي یو ته دې یو پندوګي غمه کړې پدې مکر سږي دپ زنانو خرڅون کړ زار دنانو دا مکرو مکرو ډیر زیات لګي ويخه پدې بل پندوګي کیسه دي یپدې کې دوکيه دळाکي دروغه خلکو تاسو نشن نشن بابونه کودل دا بدل او په موټروي بجوړو اسمان ته باندې غټوې جوړو دا شي زونه دي په کې لکه پدې څه کې دا یو سیاسيانو لیدران لیدیا تل کې ها اس سیاسي لیدو که تاسو په پاس کما زه به تاسو لري کې هایوي ما زه به تاسو سلندر راولمو زه به تاسو لا هیڅ نه راولمو به تاسو لرودنه جوړو ما دغه چې دا درخواست سره به دا ای به ਹੋځایي نو حالیا دې بل پندوی کې حکینا د ونداری بغض تعصب او عناد یره کې پدې ځای د عامه سوکلی چې شپږه ترشوی ترشوی کلمیانو 사이را کړه وا تسمو بیا تعصب زدون او ساتي بس معاشره کې به انقلاب لري قسم می دی په کزمو د مليانو یو اواز شو یو چغشو په دې ملک کې انقلابی نن رکاوټ مون مليانو د اسلامي شریعت د وَاْتَّسِمُوا بِأَمْرِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فَتَسْنَسَكُم مِّنَ الْقُرْآنِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ دَعَا اللَّهُ فَتَأْسُو شِكَلَاتَ سُورِ يَوْمَ الدُّشْمَنَانِ فَالْفُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَالْفَتَرَاءُ تَسْتَغِذُونَ مِسْكِي ورته یو بل, بل دساری دو پننبر مخکی دو ایوب سره دشمنه کولې ای کیسه محبت راغي یو جنگ دی ډېر آسان پکې زخميان شېوې دي د مرګ په حالت کې دي او ایا د روا خلک گی شي وي دي ایا د تيزه تا आवाज او جمال له وبو چې تر تيزو له څنګه وبراولې ځنه کدن حالت دي او ځکه را انسان په دې ګولې یار یع دغه بدن نوینې دي دا او که انتهایی تندوی وته پدې کې जगतه وبرای ملګری ته اشاره او که ته فاریش وبمات بیا را پدا هټې موږ غو بونس کليخه زداري ملګری ته ور پاس کړ چې ملګری ته وبو ال ته درې ملګری چې تو بونس کې مالا اغوم خپل بونوس کړی دریم دیو یی دریم دی او بولي اجازه ورک هغه د وبو جاموس کوله هغه شهادت هغه جاموس کوله چې دې منځ لري دې بیا ور وړي د دم هغه بوګي قسمت نو هغه شهادت جاموس کوله د وبر بونې مخه شهادت جاموس کوله او یړم بده چا ور وړي نو دک جام ټک دغه شان دی پاتې محبت دا سي الفت محبت چې کله صحابي کرام مدینه ته هجرت وکړو ها نو مدینه والا ولکونه ای تخالیک خپل پټیو سره تقسیمول تر دی پوری مدینی والا وتوی تاسو راځل د الله د دین لپاره هجرت کړو لري کومه راځي چې د بی بیانې دیو ته موږ طلاق وکړو عدت نه پاتې تاغله پني کا درو دا سه محبت تاسو بنند اگر اور ضرور سره وکي دا سه بنند دا تر د امن سره سګي د قرآن آی خلوی دا سه انقلاب راستیو چې دا غي پڑږي ا محبتو او د نبی اسلام سره محبت صابی کرام روم کی جنگ رنگ آل آراؤ تو و ال دا بادشاہ بیا راوت انٹوی تیا غسته نو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ وی غلو بادشاہ دربار ترلوش دی دلی کپړی دی او لاس کیو نه زړه زړه ته څنګه والی دربار ترلو بادشاہ ته تاسو وایډو ډېمو ډا غل کسه کوي بادشاہ ورکوسی خندا اون توکا بادشاہ دې تا خبره جناب خاتمشا بیا بیا د بادشاہ دربار کې شروع شو کنا نابذل حجرا و الشجره و ناكل النوات اے بچایا یاد ساتا مونږه کارونه عبادت کو مونږه د بوتو عبادت کو زموږ دربارو ته څو نه ګټه کیږه مونږه باډو کې غوړنه الله احسان کو الله پیغمبر رولې دو مله توحید بیان کو او زموږ زوکه توحید را دن نشو نو یاد ساتا زموږ هر طرف ته پیدا دا که مونږه مړ شو یو که بچ پات شو غازیانی او ته یاد ساته یا ایمان قبول کیا یا جزیه تا یا jihad ته تیار شې دا پیغمبر مینو بیا د خپل صرم قربانی ورغولا فالله با بین قلوبکم نور پتیرا واست محبت ترا واست په ملت او د زموږ دا دادوره تفسیر ختم شي لکه کومو کې ځانګړا جمع کیږي ای سری باند ختم پرد باندې بیا څدا ماحول په بیانې دې دوره تفسیر اخره کې دا ملګري کوم نیوځه بده نه غریبانان بیا دی ماحول په څه ځای دی بیا ښا څدا راغونډې دا د اول پټو محبت دا قدرداني دا د کلیر محالې را با ملګري مېلمنو ته چیر ورو له شربت ورو له یخ یبر ورو دا خدا قرآن دا اول پټ محبت را ولي اس کو نتم ادان جکلا چاڅ د یو بل دشمنان وې فال لب بین قلوبکم نو الفتر آوستو پا من درونستاسو کې نو شوی تاسو پا اصبحتم نو شوی تاسو پا نیامد دا اللہ سرار رون رون نو دا قرآن محبت الفتر والی چې چاکی چی پا چاکی سناسا انابتی ورخا چی پا چاکی سناسا دا قرآن قدردانیو دا قرآن قدر, قدر پکی نیو نو سنکالا و تا قرآن وای اقشانتی بی الان کا ماکان چی سنگو آقشانتی بیو اوچې بیا هیڅ پره هیڅ تبدیلی هیڅ انقلاب نراولي چا کې نغوم تنابتې دا قران په کلاری کې یو داغه قران کریم د برکات او د نزول سبب دی قران کریم دا برکات او د نازلې سبب دی لکه سوره مائده آیت نمبر 66 شپغم پارا شپږ پیتم نمبر آیت ورتي مائدا فقم पारा بخش پیتم نمبر آیات ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل کچاته دی په تورات او په انجیل نو به څنګه عمل کې هغه منسوخ شې وی دی اما استاد دی محترم علامه نیوسیمانه کوي یو ولو انهم اقاموا التوراۃ والانجیل فی زمانه ها کدی خلقو پا خپلق پا لوقت کی پا تورا انجیل عمل کړی وَمَا اُنزِ لَيْلَئِمْ مِنْ رَبِّئِمْ او پا آغسا که نادیل شوی دیتا دا ترپا دا رب دا دینا یعنی کدی په اسمانی کتاب عمل کرو نو برکاتیو گورا لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ نو دیبا خوراک کولو د پورتا ترپنا اللہ واپی دا برنا رزق نازلو او لان دے دا باری دبر له مراد عادلان مشران دی باران ته نه مراد دی نورم گن تفسیر لاکلومن فاقیم و من تات ارجلهم دیبدال ترقنا خراقو د دیبا د رزق مسائل حلا د دیبا الله برکات نازلول خو دی پغی عملو نو کو داران ی قران کریم د د رسیت کتاب دی دواز او نسیت د پار دی د ک سورته قاب او نمبر آیات شپگیشتم اپارا سورت قعف سین نمبر آیات او دیر شم نمبر آیات شپگیشتم اپارا شپگیشتم اپارا سورت قحفنا سورت قعف سورت القعف و دېشم نمبر آیات د سوره زاریات نامخه سوره حجرات پسې ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او الق السما وهو شهید ان فی ذلک لذکر یقینا دې قران کی ضرورت نصیحت دے او قران ته نصیحت تا په پدابت سوخ قلب چا دا پا رزوی ذکر دا اقل مرکز دا قلب بزو دی ابن عباس بردی اللہ انو مانا کئی دا قلب نا مراد اقل دی چاکی اقل بھی خوا بی اقل انسان د قرآن نسیت نیزی اغشت دی او القصماء او دیو کی دیو وگل را اقل دی او صرف اقل کار نکی دی دا غد به قرآن با اوری وو شہید او دیوی حاضران دا دا اقل ام حاضر کی دا نا جرا لوخ درستا. و دې درس کې حاضرني سوچو نه کړئ پدې وجه مونږه اصول کتابه یا نوو چې دراتلو سرسره ځان سره کافره وړې خپل بیاس قران وړې پایک نکات لګه دای بډې زیاته فائدې یو نن درس کې مونږ داوي چې قران کریم خیره کثیر دی چې و ميهو تل حکمت فقط اوتیه خیرن کثیره قران نه غلار خي وان هاذا صراط مستقيمه قران د رحمت سبب دی قال لعلكم ترحمون قران كريم د حقيقي خوشاله ذریعہ دا ابي ذلك فلي प्रभु قران كريم الفت او محبت را ولي يوالي را ولي اس كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم انيمتي اخوانا دي سره برکات نازليږي ولو انهم اقاموا التوراة والانجيلا وما انزل اليهم لكلو من تحت ارجلهم ومن فوقهم دارين دواز او نسيت د ان فی ذلک لذکر دان ننې درسو دا به یادولم پکاري دا به نور مرګرو ته دوہرولم پکاري او زمونږ د درس اصول دي هغه اصول هغه اصول سره د دورې کی شرکت کول دي هغه مون ابتداء کې بیانول خو دی پم کې لگا هغه بجله مساله هغه مون آخر کې بیانو یو خدا چې مونږ تاسو د قران د درس شرکت کوو نو دا معلومانو پنسره نه راتلی چې موږ معلوماتیان شو یی معلومات دز دکو بلکې د الله تبارک و تعالی اوامرو هغه مه ته کې خودل د عمل سای ساي کولې موږ تاسو اصول نیت دا وو چې دا نه مارازي د قران خلاصي اصول بیا چی یوکه خیر یم اسلامیت می عربی کی بنمره وړر پس دیوژن خو بوالم کړه نو چې دا ایټ یو ٹی ٹی او پی ٹی بیا دا غنیت نه کوو اما علومات و نه سارا نراتلل بلکه جزد اللہ پاک او عمرو پی جانما او زباقی باین دا عمل سائی وکم دو امدا دی قرآن دی دور تتصیب سارا سارا قرآن خود دینقلابی کتابو د دی دیر و امرون و کابران و مشرکانو سات او ردل پای انقلاب را نو پا قبل جن که دا انقلاب فکر سره دا او ردل په دې قران سره دما جنګي انقلاب راشي درېم دا چې مونږ تاسو سونه درس اورو چې مونږ او تاسو سونه درس اورو نو نور خلکو تا رسول په انیت سره سونه ملګری الحمدلله دي کې مې څو ډېر کسان شته په تعلیم او کسان په هې کسان اږي ځانته به ګروونه جوړ کیږي که دل تهیا تقبل الاکو کیږي او که چې کم در خوشي هغه بل سره د دوی د هره یو کوله زه کوم نو تاسو چې دا, دا, تا دا سبق یو بل ته دوهراووه نه سبق یاديګینغه ورخه شلک پینځیش کاله به اورو او چې موږ بل کسر د قران کولو کړی نه یو چېر موږ روان دا سبق ویطان کې اتره وړو پلان کې اتره وړو نه بغیر یاديګین بل آ... بل آ... خبره دا یاد ساتل بعض وخت یو آیات کیو مرګری پوی نشي نو دا درس په میس کې پاسې دل دازمو اصول ددکی ندی کی گیدا خبر رسنگلا لکہ پورن یوب چتا تی خبر سوق بوو مقدمی بیان کو چٹی ورولے کو اسواد دا جہاد دیو کو جہاد ندی لیکن وا ٹائم ہونن اسواد جکو رومس سس کرو اگو خپل موضوع چڑلاو بے مناسبا اګه روک ور کول نو یو خو بے زایتا پوسن کول کم انسان پر درس پوی نشو آیات کی اشکار دی پوی نشو یا زمانہ خوینا خبر خطا وتا لا نو اری لپکار دای کی سنگ درس ختم شی نو بیا راتل jira khabar sanga ayat sanga di ya agatem parokaband likalo marghur taworkolo no ke بیا بهزه پوېګه ما راکټیم بدرس کې جواب وشي کنه پوېږم بیا به تفسیر نو کې یا نورو تا ته پوښتنه به وسته وېمو بدهم چې سوره ملکی قرآن په ناظره باندې وېری دي او ورې له تکلیف نې نو چې هغه سره خامخا د قرآن موجودي خاطر مه سره قرآني سیدګان ان ورا دا قران را غسطلو بیا مه ته کې هودل او تکتل او لري خپل برکات ان شاء الله طول ما ګرو چې قران ان شاء الله ټول مېس کې چې کار کول بل همه خبره چې دلته موږ هم درس یا ات کو له پایبانې علماء او سره یار او با طالب او سره باص مباحثینو کوله چې وي تدعو یا تا دا وی لیک نه دی ویلي دا قران ز مترا ته وایا چې سره داباص بلکې دا سوچ کول چې دا خلق د دې قران پري اوامر سنګراشي دا غی مشک کول دی که دا چه دا باعث مباعثو دا مناظر و ذهن جوشو دی سر ارتداد دروازه کولاوی د خواه کې دور که دا مناظره او باعثونا تدا او و تدا نمانی څوک دیلا و آور که دی سر دا ارتداد دروازه کولاوی گی پا درس قرآن کی پر کې تفسیر که دا سلویخ پانزو سرز پابنده سر شرکت کوله دینا پر خپل تمام تقاضی قربانی کولی بل قاون قربانی قرزه قدم مقبوه ناراضی چې سونه ملګری مونږ نن زار تراغلی او چې روزانه نه ملګری درس تراولو ان شاء بیا مونږ د درس کې یو امیر مقررو بیا, درس مو بیا, بیا را درس یو ناظم مقررو نو ملګری بیا ازیریم د ملګرو علی بیا سونه ملګرو په باندې سره درد کې شرکت کړی یو اخر کې بیا د ملګرو نه داسي او تست او ځایزه غوږه د نو دا غیره پرم غزان ذهنن تیار ساتل نن خو اکثر باجی ملګری نه یغلی او درس کې موږ یو امیر مقرر کو یو د غنایب یو ناظم او یو د غنایب چې غی درس کې د بیله یاد نور ته شکایت واغره پرمنده ترلو ویو بل خبره دا چې خو شایکستون ورو نه پیغام د قران درس اوري یو کوشش دا پکاره اوس پوره ولا پته نه او چې کله بجې لرئ شنو بیا ورته مسلې بیا دا وشانتې پوښتنو خبر بیا وته یغ ناسې دغه شان چې اوس ته یو څوک بجې وینه دا غیره لپاره په دکانونو کې سیلونه ملایوي کې سیلونه روزان سره هغه فلم ساتل او بعضی سیلونه داسر له ګیات ساتل بجې لرشي نو په رډیو کې سړی سیلونه واجی داته درسوي که دلته خو مونږه مرګورې کې